Doina dragostei Dumnezei ești. Doamne, smirna dragostei tale ne-am bătat, și oștile durerilor, patimilor și măhnirilor, ea le-a zrobit și le-a alungat. Doamne, mâinile dragostei tale ne-au îmbrățișat, când închilia inimii noastre a intrat, iar noi, doina iubirii, ți-am cântat.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 ai cugetilor noastre ai vindecat și în oglinda lor am văzut chipul Tău minunat. Doamne, gândul Tău pe aripile dorului nostru l-ai așezat și războiul gândurilor, pornit de cel rău, l-ai sfârșit, Doamne, cu darul dragostei Tale, pașii noștri ei numărat, când plinde râvna iubirii în bisericile Tale,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 Mireasma, în sufletele noastre, și-a turnat darul lacrimilor. Doamne, dorul, un rug al rugăciune în inimă ne-a Când porunca ta luați duc sfânt, am ascultat, și cu darul lacrimilor ne-ai binecuvântat.